Tartaran din Tarascon. Dramatizare de Elsa Grozea după romanul cu același titlu al scriitorului francez Alphonse Dodet. <fie> <fie> Sunt vizibil, cu toții ma vedeți. O tarascon, o tarascon, în merg la voi că sunt de îndrăzneț. O tarascon, o tarascon! Sunt vizibil, vorem mai vedea. O tarascon, o tarascon, merg la voi la toale, că O o tarascon. La tine sunt vizibil, cu toții mă vedeți O, Tarascon, O, Tarascon la vânătoare, că sunt de O, Tarascon, O, tarascon. Bompar, nu-ți mai turna atâta apă rece Hai să răcești Doamne Bompar, întâi și întâi află că trebuie să mă înviorez pentru vânătoare oh. Și apoi, apoi călduță Din nou vânătoare, în fiecare zi în vânătoare Da Vânătoarea este aerul nostru, oh. ea îi face puternic și sărătoși oh. Oh. și apoi nu de decât o mine ca... Ton-ton, mm. <coughs> da? dă medicamentul. <coughs> ah, ah, Bine-mi face. Îmi ia cu mâna. <coughs> Ai văzut? Ai văzut. am spus să dorm noaptea cu scufiță. Un adevărat rascondent nu doarme cu scufițe. <gătări> și apoi. Asa n-am găsit-o. <gătări> A, ah, e târziu. Tonton, ți-ai pregătit tolba și cascheta? Da, pe sigur. Tu? Tonton? Tolba? Vai, ce faci cu ea? La vânătoare. Unde? La vânătoare, oh. doamnă! Oh, oh, Azi oh. e o zi mare pentru fiul nostru! Va primi botezul focului. Azi va intra în rândul neasămuiților din Tarascon. Vai, mă tem, e periculos și e de atât de tânăr. De nu. tânăr să se să cu primeștile. Nu, nu. De tânăr să înfrunte pericolele. Și în afară de asta, unde vezi lumea ta pericol? Toton? Tot? ia stolba? ia Ia cornul de vrătoare! dă Sunt gata! Așa! Fie furtună, fie ploaie, fie chiar uragan, noi pornim! Ah, Marcelina! Umbrila! Dă-te Dar este eh, Ce e de tu la vrătoare? Și iată, așa, ca bombar. În fiecare duminică dimineața, tot rasconului și a armele și iese din oraș, cu sacul pe spate, cu pușca pe umăr, cu trompete și cornuri de vânătoare. Minumnată! Unde am rămas cu povestirea? În pădure. A, da, în pădure. Strâng arma în mâini. Încleștesc dinții, mă în jur, beznă de nepătrunz. Audu-n foștet. Într-un tufiș, ce să vede? Ce să vede? că doar era bez. Ton, ton, nu-l pe domnul farmacist, bezi uchei. Unde au rămas? În tufiș. Unde? da, în tufiș. Mă uit, două scântei pâlpâie, aleințător. Mă gândesc, ce-i de făcut? Să fie lup, să fie urs, Aude. caut să scurtez beznă. Deodată? Aia? Domnule Bosiniac, ți-am spus de o mie de ori, când îți iei câinele la vânătoare, punei i botniță. ia uite, ce mi-a făcut din tolbă. Mi-a furat toată friptura. Ia acum a ce mănânc eu? Ei, lasă ca mănânc, că ca ca mănânci cu noi. Cu noi, cu noi. Am pus atâtea mirodeni în ea. Unde au rămas? În beznă. Lumina. În beznă, da. Aprind lumina. În casă doi hoți închipuieți A? A? Nu întrerupe pe domnul farmacist Și tot așa mergând și povestind diferite întâmplări vânătorești Bravii noștri tarasconezi Ajungeau la locul de vânătoare Ajuns? Dar ce, n-am obosit destul? Cum, vânăm aici? În țarina domnului Gerard? Aici? De unde-i vânatul? Vânatul? <laughs> Tine de bomba. Pe aici, dacă vii într-o zi norococoasă, norococo, poți avea fericirea să vezi trecând pe Iuteca Vântul. <laughs> Iuteca Vântul? Ce uh -huh. Cine e asta? Un por mistreț? Un por porc... mistreț? dar de unde? Un iepure? Da ce iepure? De câți ani ne chinuind noi să-l Și când te gândești că nici marele nostru tartară? Da, da, da, da, da, da. da, da, nici marele nostru tartară? N-a reușit să-l împuște E un iepure nemaipomenit <ră> Un iepure cum nu cred să mai existe vreo unul undeva da, da? Un iepure <ră> imposibil de vânat Și vânăm altceva atunci? Altceva? <ră> <ră> Ce altceva? Iuteca, vântul este singurul animal sălbatic din regiunea noastră La o de 5 leghe în jurul tarasconului Vizuinele sunt goale de da. părăsite Nicio o nicio nici o nici măcar un iepuraj de casă. Nici cea mai mică urmă de bursuc. Da, da, da, da, da, da, da e, Cât de mult le-ar place animalelor colinele noastre. Da, da, în dărătul lor stă tarata, tarata, tarata, tarasconul și în tarascon stăm noi, vânătorii tarasconezi. Și de aceea în lumea lighioanelor Lig Lig Lig Lig cu păr și pene, dar e foarte rău bă, bă, bă, foarte rău bă, bă, bă, privit. Eu trebuie să vă spun cred că și pasările călătoare au însemnat Tarasconul cu o cruce mare pe foile lor de drum. Și când rațele să-l bați. Rațele bate. Nu întrerupe pe domnul farmacist, pe suce! Unde am rămas? a rămas? Da. Aare! Când rațele sărbatice zburând spre nord zăresc clopotnițele orașului nostru, Conducătoarea câldurii începe să strige. S.O.S! S.O.S! Primejdie! Se vede tarascolul! Și toate fac ca ele da, da. să Asta, să știi băiatul! Da, da? Chiar așa Ui, uite, uite, Ce? uite! Uite! Uite! Că vântul U, unde, unde? Acolo, uite! În fund, uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! nu trage -am trebat, Sunt emoționat, da, trage, Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! unde? Cine? iepu pu e pu e pu e Unde să fie? nu știu, nu-l văd Poate e răniții? Stăte-cule! Stați, stați! Dar am văzut fugi! Stați, stați când îți spun... Cum, fugi? Nu se poate... întră într nu-i? Imposibil, doar la mochi, perfect! Pentru că acest e își bate joc de Da, Dar dacă mi-o cădea o dată mâna... ce să-i Ce-am să-i fac? O să vadă el ce am să-i fac. E, de ajuns cu, bă -bă, cu, bă -bă, cu vorba. Cred că e timpul să mâncăm ceva, nu? Cresor, după atâtea emoții. vânătoare! Tom, tom, nu întrerupe pe domnul farmacist! Și astfel, bravii vânători tarasconezi se strângă în grupuri de câte cinci sau șase, se întind în liniște la umbra unui fântâni, a unui zidărâmaț, a unui, a unui măslin, Scot din tolbă o bucată de pastramă de capră, veche și tare care să scârție între dinți, mai scot 10-12 cepe și o bucată de brânză și încep o masă fără de sfârșit, udându-și mereu gâtul cu vreunul din vinurile tot atât de bătrâne ca și pastrama. Apoi, după ce s-au înfierbântat bine, se ridică, fluire câinii, încarcă puștile și încep să vâneze. Negreșit însă că veți întreba ca și drăgălașul Tonton. Bine, ce vânăm dacă nu există vânat? <laughs> e cum ce vânăm? Dar ce porți pe cap, tinere? Cum ce port în cap? <laughs> nu în cap, ci pe cap. O caschetă. Și ce cu ea? Eh? O să vă vânăm. Cascheta mea? Să vânăm? Mea, <laughs> -o vână da. că nu avem alt vânat. Și ce trebuie să vânăm cascheta? Da, ce altceva? Noi nu nu ne-am cumpărat-o? O portat -o la oară. Ei, lasă că îți cumpără tătitii, tătitii, tă îți tă cu alta. Nu vom Desigur. Și <laughs> când o să vânați, capul meu o să fie în cascetă? <laughs> oh, cum mă țin chipui. o aruncăm în aer și tragem. Trebuie văd să trageți, nu se poate? Ce fel de tarasco tu? Cum să nu tragem? Atunci de ce mergem la vânătoare? <laughs> Domnul, nu te mai recunosc. Nu mai e fiul meu. Vânătoarea este cea mai nobilă pasiunea tarasconului Vom arunca cascheta în sus și vom trage în ea. Dar trageți cu cascheta voastră, nu înțeleg. Desigur, fiecare trage între a lui. nu ajuns cu vorba. E timpul să începem. Da, să începem. Atențiune, vânători! Una, Do Trei, Hop! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! nu Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! purtând în vârful puștelor caschetele ciruite. Văzduhul se umple de cântecile lor minunate. Dar vizibil, voi O, tarason, o, tarason, N-am luat de vea și în pușca, O, tarason, o, tarason, la timpia sunt vizibil, o tarasol, o cum era pare, sunt de îndrăzneț, o o o mai vă mai spun că în oraș se face o mare vânzare de caschete de vânătoare. dă și mie să două. e mai mare. De ce? înțeteam că n-ai zonimerești. Nu, stă. Numai farmacistul Bezuchet cumpără în taină un model cu totul deosebit. Aceasta vă place? <grijine> păi nu din asta vreau. Dar de care? E cea mai frumoasă. Mie... <grijine> să vedeți, mi-a trebuit... Dar să nu spuneți la nimeni Am înțeles Vreți una gata găurită? Da Se poate Iată, aceasta e găurită aproape simetric Așa, cât face? 170 de franci Da, dar e enorm De trei ori mai mult decât una nouă Și e fer Da mă. Dar întorcându-vă de la vânătoare cu o caschetă ciuruită ca aceasta Ați putea cuceri faima mare lui Tartaren mm. Să cucerești faima mare lui Tartaren? Să semeni cu aceste erou, iată visul fiecărui tarasconez. Dar cine altul cunoștea ca el până în cele mai mici amănunte codul vânătorului? Cine citise toate cărțile de vânătoare, începând cu cea de caschete și sfârșind cu vânătoare de șoimi, de urși, de elefanți sau de tigri birmani? Tatara? Da, da fiul meu, el ne știe pe toate. Azi? Va fi din nou o zi mare pentru tine. Iar ei la vânătoare! Am... Și iar o să Am... împărărească cascheta farmacistul pe zic ok? Auzi! Am... Să -ți țintească în cascheta lui și să nimerească în cascheta mea! Nu ai mea! E bine, dacă în loc să nimerească în cascheta, îl nimerea chiar pe ton! -ton. Mai Mai de toate că așa ceva nu se poate întâmpla! Și apoi bate în lemn că nu s-ar întâmplat. Dăm... E bine, dar... Și Ce ce-i să mă întrerupeți mereu? Am zis că astăzi e o zi mare pentru tom. Eu la vânătoare nu mai merg. Auzi, în miță de animale să vâneze caschete. Dar nu-i vorba de vânătoare. Astăzi mergem să faci cunoștință cu marele, cu neasemuitul, cu îndrăsnețul tartaran din Tarascon. Și o să-mi cascheta și el? Cine tartaran? El o să greșească ținta. El care am puscat nenumărați lei, tigrii, jaguari, elefanți, pantere! Hmm. Unde i-am puscat? Cum unde? Adică... Nu e a bușcat încă, dar dacă i-ar fi întâlnit, ar fi știut exact cum trebuie împușcat fiecare leu, tigru, jaguar, panteră. Dar eu de ce trebuie să mă duc la el? Să înveți ce înseamnă curajul și îndrăzneala, să devii și tu un adevărat tarasconesc ca el. Da, va fi o cinste pentru tine ca el să te cunoască. Nu mai e tom, tom, să te porți frumos, să nu ne faci râs, când ai să intri să spui frumos. Bună ziua, domnule Tartara. Bună ziua, domnule tata! Da? Așa! Apoi, ai să-ți scoți cascheta! Apoi, o să-mi scot... Nu! Cascheta nu mi-o scoți! să scoți? D dacă trage în ea! N -o se o să tragă! Și nu uita, înainte de a pleca, să te speri bine pe mâini! S-ar putea să observe că le-ai murdare! mă spăr! Dacă nu se uită la mâinile mele O fermină cu atât întrebări. Mai bine fi mai atent la sfaturile ce le primești Nu ți degetele în gură Nu le vâr în nas Nu te scarpine în urechi Nu vorbești de întrebat Nu cași Dar de răsuflat am voie Nu Adică da De răsuflat ai voie Poftim Mergi la domnul tartaran Și ești de ciufulit Știi O să mă confunde cu un leu? Și domnul Bompar o porni împreună cu Tonton Pe drum se întâlnire cu farmacistul Bezuchie Și toți trei se îndreptară spre celebra locuință a eroicului Tartara. Îmi place ori și care floare Și cea de tei și cea de sunătoare cu toate, eu mă îmbăt la fel cu trandafir, cu mușețel. Domnului Bompar, care uneori visează călătorii peste mări și oceane, îi place vechiul cântec marineresc. Saltă Corabia, tresaltă! Ca și o coajă de nucă Geme și pânza ceanată Pâră e parcă pe ducă Trec albatruși plin de groază Dând din aripă Dar marinarul la cârmă Rede și trage din pipă Rede și trage din pipă la orizont corabie În nopțile dunecoase Are pe pânze un craniu Și dedesubt două oase Ah, vin pirații, pirații Vai pasagerii cum țipă Dar marinarul la cârmă Rede și trage din pipă! Răde și trage din pipă! Dar aceste cântecele cântau numai al de beziche sau bompar, fiecare în parte. Cântecul lui Tartaren era însă pe buzele tuturor când plecau la vânătoare, când veneau de la vânătoare sau chiar seara la cost cald. Na ręki nie widzimy, na Tarin, cetind romane de aventuri, se înfierbânta atât de tare încât uita că se află la Tarascon, acasă, îmbrăcat în cămașă de noapte, și se închipuia că el însuși e călătorul care înfruntă-i la scuțite ale urșilor ca din munții Stâncoș, că este indianul vânătoare de bizoni sau exploratorul aruncat de un naufragiu pe o insulă locuită de canibali. Până și în vis, când îl aventurile. Domnule! Domnule! Pantera! Pantera! P C unde e? Am scăpat-o. A fugit. Domnule, unde a fugit? Domnule, domnule ce-i de făcut? Ți-am spus de o de ori, să nu mă mai trezesc până la ora 5. Și acum, iată, e 5 fără un sfert. După masă am cele mai frumoase vișe. Poftim, mi-ai gonit panter. Eram gata să o împușc. Dar, domnule... Stăteam la pândă, îndoasă unui În Îndepărtare se auzea un tam -tau. Dar dacă a sosit poștașul, a adus... Lasă-mă acum cu asta. Cum ziceam? Îndepăștare să auzea un tam-tam Dar zicea e din China ce China? Din Africa E tam, tam în China Nu tam-tam, scrisoare Care e scrisoare? Din China a adus-o poștașul Din China? De ce n-ai spus până acum? Păi... Din China Cine mi-a fi trimis-o? Cum îmi bate inima Shanghai 15 iunie 1872. Stimate domnule Tartaran, după cum știți, sunt patru ani de când am părăsit Tarasconul. După un an de peregrinări ne-am stabilit la Shanghai, unde afacerile ne-au mers bine și astăzi avem trei prăvălii. Căutând un director întreprinzător și energic pentru una din ele Ne-am gândit la dumneavoastră Al cărui curaj ne este bine cunoscut Aici avem de întâmpinat destule primești. Astfel, odată, fiind atacat de pirați Am fost nevoiți să ne baricadăm Și să ne apărăm cu armele suntem convinși că aceste primejdii nu vor fi o piedică pentru a primi propunerea noastră, ci din potrivă ele vă vor îndemna să sosiți cât mai gravnic. În așteptarea unui răspuns afirmativ și chiar a venirii dumneavoastră la Shanghai, vă rugăm să primiți toată stima și considerația noastră. Rații Garccio Camus, 15 iunie 1872. Frumoasă scârsoare, mă cheam acolo să lupt cu pirații. Și vă duce? Parcă mă văd la Shanghai, zi și noapte la pândă. Atacă, nu atacă, ciulesc urechile, Al mână, viteaz! Poate voi muri acolo, singur? eu printre piraţi, fără prieteni, fără cântece, departe de, de Tarascon. Vai, domnule, plecați la Shangai? Păi trebuie să-ţi fie, Jeanette. Păi să A trecut un an de la sosirea scrisori, Tartaren n dar seara la armurierul Costecal tot mai povestește Și istorisind pentru o oare oară înăvărirea piraților A ajuns Hă. să spună ca pe un lucru foarte firesc Eram la Shanghai Hă. Așteptam în frigurația ta cu zilnic al piraților Într-unul din cele 20 de magazine Hă. Deodată o săgeată Și e pe lângă orechea mea dreaptă Și se înfige într-un stâlp Hei. În capătul săgeții un bilet cu litere de sânge era scris în spăimântătorul cuvânt: Băț? Băți! Bă -bă, bă -bă, bă -bă. Cum îți spun? Acesta era numele de gloază al capetenii piraților. Dar pe scurt, hey. săgeata era semnalul atacului. N-am să voi o clipă. Am tras o blană de fie și am așezat săci de nisip. Totodată! Pop pop, pirați, pop! pop! Pop! Pop! Poc, Pop! Pop! Pop! Pop! Am răspuns noi, un moment de liniște. Pirații, tăiându-se, au ajuns la ziduri. În cap se ridică. Ust, îl tai. No. Se mai ridică unul. Îl tai și pe asta. Se mai ridică unul. Îl tai și pe asta. Nu, pe asta nu, că s-a plecat. În A... sfârșit, -ă, nu mai puteam să tai atâta. Am fost copreșiți. Pirații ne văleau din toate părțile, din dreapta, din stânga, de sus, de jos, de la sud, de la nord, din toate punctele cardinale. Trebuie să ne retragem. Eu cu oamenii mei, părăsim cladirea. Exact. Ne retragem dincolo de ziduri. Aici în reclupesc forțele. Ordoam atacul, bra. Oamenii îngroziți nu mai îndrăsnesc! Iauăz, domnule, vite terivit, terivit! Atunci, mână la pesteac, ridic sabia și mă vând înainte cu cântecul de luptă. i și fi invizibil, voi nu m-ați vedea. O, Tarascon! O, Tarascon! Tar <clears throat> tar <laughs> Vă atede cu de jos? oamenii porresc după mine. A -a. Din câțiva pași sunt pe zid. Condrez, cad jos, mă ridic. Penumã um um azul, a pou de tá a chef de Vitória! Nu-mi e frică de foc, nu atem tem că mă coc, Niciodată un inceriu nu scapă, Și cum iese un fum, eu sunt gata de drum La asalt cu tulumba de apă. Chiroaroaroaroa unde groaza e întoi, ne găsești și pe noi foarte calmi, dar an cu furtunul. Tara a nascond, prins într-o clinipă l-am stiț. suntem unul și unul. Tiro, aru, aru. Dacă ies, vă flăcăr și scântei roșind cerul negru al serii. Dacă foc zidurcat, iar casă se ne ard, fiți liniștiți! Vin păgherii! Un leu! Un leu! Un leu! Un leu în tarascon! Un leu în tarascon? Da! Nu, nu se poate! No, no, no, no, no. L-am văzut cu ochii mei! Unde? Mm? <tru> În piață, în să pare să pare să pari, să pari, cadăm ușa L-ai văzut cu ochii, tăi? cu ochii mei, domnule Tatar! Ce ai ne făcut, făcut, domnule, să stinge zulina, să nu ne vadă Auzi, un leu, un tarascon e, e mare sau un leu mai așa... Ei, nu! No! Domnilor, domnilor, calm, cât mai mult calm Să nu ne pierdem cu figa, Să ne înarmăm și a. să ieșim înainte Cum înainte, înainte, leu, nu? Noi... Da. Trebuie să acționăm rapid. Eu rămân aici să păzez casa. N-am să mă nici din ea. O, ce s-ar întâmpla? Bine, mă s-iniac. Ceilalți, veniți vă bine. Nu crezi că ar fi cazul să mă aduc pompierii și trumba de apă. Eu, comandant de bravidare, cred că e mai bine să nu ne împrăștiem. Să fim cât mai mulți la un loc. În piață e destulă lume. Lume? Da. Toți vor să viziteze menageria. Menagerie, e, menagerie, și menagerie, și menagerie. menagerie? Da, a venit o menagerie. E în piață, are și foci, are și șerpi, are și un crocodil. Crocodil, Dar leul, leul. Ce? Are și un leu din Munții Atlas, așa Ce? spune îngrijitorul. Din Africa de Nord. E un leu uriaș. Noi. O coama, așa, însprimântătoare! Se muvâte furios prin cușcă. A? Te joci cu lei? Da, da, te joci cu lei, do Domnilor, e o zi mare pentru noi. A? E primul leu care calcă în Tarasco. Eu n-am văzut încă niciodată un leu. Era momentul să ne când în sfârșit unul, nu? Da, cu o are ofița sau ofița sau ofița holida? Domnilor, oricum ar fi, sunt de pagăre să ne luăm argmele. Un vânat a de bagat? Trebuie să fie privăzător. Să mergem. Eu totuși rămân aici să păzesc casa. Bine, cei nalți, veni mine. și doi Ne-ai mai văzut, ne mai întâlnit, nică el pe lume nu s-a pomenit. Animale, animale mari și furioase, când te uiți la ele, fac groase noastră. Primiți, primiți, domnilor, animale sălbace, foca, ce trăiște doar la pol pe viață, are labe, groase, coadă și mustață, vâlturi, plășurici în are, are gigante, iară și chelie, Priviți, domnilor, primiți! Avem și un metri lung, crocodil din gange. Dacă nu mai ajung, mai avem și E înfiorător. Am încat în junglă doi exploratori. O, de mine, doi exploratori? Ai văzut, tățicule, ce poftă de mâncare hai să mergem mai încolo și comandantul Bravidar și farmacistul Bezikhe înarmați. Vai oh, de mine, înarmați, Dar de ce. Nu știu de ce, dar dacă vine așa, e ceva grav. Surprize pentru toți, mă vedeți? O tară scundă. A! E prea mult. Domne Tatare, nu te apropia atâta! Ia te uită. Tartaran s-a oprit chiar în fața cuștii. Ce curaj, domnule! Teribilă și solemnă! de pare. Leul din Atlas și leul din Tarascon, față față, se privesc în ochi. Mi se pare că leul devine furios sau le-o dă din coadă. <gânt> <gânt> Îndepărtați-vă! Îndepărtați-vă! mă în să fie Aaa! De ce nu sunt conferi cu mine? Da, din păcate, că domnul a rămas acolo! Deci, cușca e solidă! Da, și ce curaj pe Tartarin! Asta ar fi noi, Cluti! Să ne apropiem și noi, ce naiba! Ne apropiem? Da, cu băcare de seamă! Eh, Ce zici, domnule Tartarin? Eh? Asta da, ar fi o vânătoare! <trui> Asta da, ar fi o vânătoare. Niciun cuvânt mai mult nu spusese Tartaren. Dar, cu toate astea, de a doua zi, tot orașul nu vorbea decât despre acest lucru. Nu are nevoie de a-ți Ai auzit chiar dumneavoastră, domnule farmaciz Ce cred, domnule Bosnia, doar am fost de față? Nimeni mi-a spus. Cum a spus? A spus. Asta da, voi face o vânătoare. Uite, să-l văd și eu, domnul Gerard! Bună ziua, domnul! Dihidec, da, domnul, domnul Gerard! Ce mi-a spus mie ieri în fața Leului? Dumitoare, ce-a spus? Mie mi-a spus. Tatăl nu mi-a auzit. Asta da! Voi face în curând o vânătoare! Extraict, extraict, extract! Extra. Grozav, domnule! Tataren al nostru pleacă la Geria, în Algeria, în munții a las să vâneze lei. Și când pleacă? Oh, mâine pui mâine cel mai mirat dintre toți aflând că Tartaren pleacă în Africa A fost chiar Tartaren Când comandantul pompierilor din Tarascon, Bravida L-a întrebat Ei, când pleci? Unde? Cum unde? În Africa Ce să cauți acolo? acolo? Cum ce să cauți acolo? Lei Eu? Dar cine altul? Tot Tarasconul știe Ce știe? Când la vânătoarea de lei Tu l-ai spus în fața cuștii Asta da voi pleca poi poimenii la pânătoare de lei. Dar n-a spus așa. Cum n-ai spus? Dar toți am auzit. Dar ai îndărât? Tu, Tartarain din Tarascon, ce va spune orașul? Și să vedeți ce însemnează îngâmfarea. În loc să ție morțiși că nu pleacă, să spună că nici nu are curajul pentru așa ceva, că în sfârșit nici nu i-a trecut prin gând să plece, tartaran răspunse. Știu ce. Se poate... O zic, ba. Iar seara la armurierul Coste Cald, încântat de răsunetul pe care l-a avut în oraș zvonul plecării sale, Tartaran a răspuns categoric. Da! da. da. da. Voi pleca în Algeria la pânătoare! Bravo! Bravo! bravo! bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Tartaran de lei! Bravo! bravo, bravo, bravo. curajosul Da, am făcut-o și m-a pus să spun că plec în Algeria? În lei. Ce mi-au mie lei? Dar ce glorie mă așteaptă. Și dacă nu mă întorc, <gători> Dar la urma urmei, dar n-am spus când plec... Am să mai am un plecat. Era o dimineață plină de soare când întreg Tarasconul s-a adunat la gară cu fanfara în frunte. Exact! <truzări> Liniște! Liniște! Liniște! Erol vrea să ne vorbescă! Adio, Tarascon! Rămas bun... Păi arvii mei, Tarasconezi! Ua! Colindăm de o lună de zile fără niciun folos. Mâncăm prost, dormim pe unde apucăm, eu zic să-l părăsim pe tartaren. Ce vorbești, Ludovic? să lăsăm așa? N-am prins încă momentul să pun mâna pe portofelul lui E doldora de bancnote Are avere mare tarasconezul ăsta Vânătorul ăsta închipuit e, Dar tot mergând așa o să ajungem în fondul Saharii Uite-te unde suntem, ce pustie, tată, Te apucă groaza, domnule Pe aici ar putea să fie și lei Fugi de aici, Ludovic, ești un fricoș și jumătate Ți-am spus că nu există lei Vine tartara Am dat-o prin un împrejurim Cred că aici o să dăm în sfârșit peste lei Ferește-ne, doamne, mușcați e limba Au prințe? Nu știu dacă auzi același lucru ca și mine N-aud nimic, Ce s-a părut ce s-aud Uite, asta, acum ai auzit? Ah? Am cam auzit Da O fi vreo pisică rătăcită U, ciudat Pisica mea face caleu Nu, nu, nu, nu se poate Și dacă într-adevăr e un eleu Nu vă temeți Sunteți cu mine Ei, Vezi, asta mă liniște, groza Să mă fi înșelat Să mai există lip în părțile astea A, Priviți că mila tremură toată M-am trecut și pe mine Înseamnă că eleul e pe-aproape eu am să ies înainte da. Și noi ce să facem? <fri> <fri> și auzi ce rage, du -du doamne, doamne Voi că mă loc da. Iată actele și mai cu seamă banii mei Vi las în paza voastră Să nu mi sfârșie fiaga. Domnule tartar. Te asigur că nimeni nu o să mai ia de la noi Aha. Îi voi ține capă Cu... banii miei ha? Începe să-mi placă vânătoarea asta de lei Testamentul meu e la Tarascon Și acum Tartaran Auzi Te cheamă leul A plecat Aici de Sfârșit L-am găsit pășca la oci. Eu nu mi-ar tremura mâna. Uite-l. Un, doi, trei! Dacă n-are nu ni numai. Prințe! Ajutor! Săg! Prințe! Prințe! Prințe! Prințe! Prințe! Nu-i... Să mă fi părăsit în asemenea clipe, prințe Ludovic! Ludovic! Ludovic! Puneți-vă! nu Au fugit! Au fugit cu banii mei! Dar am împușcat un leu! Prin câte am trecut, dar în sfârșit am vânat un leu adevărat! Regele junglei! Oh, Asta ce o mai fie? Leu nostru, leu nostru. Ce leu. leu. Leul nostru! Și cu astea 2 și. l împușcat Leul nostru! Leul or. nostru, ormen! Și îmblânzit! Ce voi? Ce leuleți? Eu am împușcat goșgoceniteleu! Nu, nu e distrus! Ai împușcat A împușcat leul nostru, cu care cerșeam! Pâine noastră, nu distrus-o Să ne împlătești plătești, da, să-l plătești Hai, am sfăclit-o, am împușcat leu ceșetor Ce un! pune mâna pe el să-l no. Să ne plătești. Da. altfel ți-arătăm noi Haide-i da. una da. hai, hai că voi să mă mângâie Vai, Nu dați, nu dați da Plătesc tot, tot da. Da. da, cu ce? prin ce tara fugi Cercetorii îi cereau despre pe care Tartareen le ar fi plătit cu dragă inimă, dacă așa zisul prinț Gregori de Montenegru, n-ar fi fugit cu banii săi. Cercetorii îl în fața judecății. Dau citire procesului verbal de anchetă. Vă rog, liniște! Având în vedere și ținând seama că numitul tartaren din Tarascon de profesiune proprietar a venit în Algeria să vâneze lei, care acest lucru nu se poate deoarece lei nu există și leu pe care l-am pușcat nu era leu fiindcă era orb adică nu era un leu complet ci era mai puțin care nu era sălbatic fiind vă rog liniște blând și pentru că terenul pe care a fost împușcat era militar care însă coada leului era pe teren civil, iar labele idem ca și vânătorul și grea poveste, țin în seama de cele de mai sus, numitul tartaren este, vă rog, liniște, dată în judecată pentru împușcare ilegală de leu și de spăgubiri care judecată va decide. Uf, de când sunt eu judecător n-am văzut un proces așa de încurcat. Leu-i aici, coada e acolo lângă vânător. Ei, drăcie. Ori luăm coada și o punem lângă leu și lângă labe, ori luăm vânătorul și-l punem lângă coadă. Adică, adică nu, luăm leu și îl punem lângă coadă, iar pe vânător îl lăsăm lângă labe. M-am încurcat. Oricum, trebuie să termin o dată. Ori leu cu coadă, cu labe, cu vânător, cu tot pe teren civil, ori vânător cu coadă, cu labe și cu leu, pe teren militar și gata. Dacă nu m-am furit, și eu când m-am furit, devin foarte nervos. Să intre cu acuzării ca apărare nare. Mă zilul din Miliana, Selim Abdullah el Abdeleam el Miu, Abdullah Man ben Abdelaziz. <gântări> Avem iertare! Bineînvite Selim Abdullah el Abdeleam el Miu. Abdurahman Abdelaziz Nu a zis. Dar nu fi-a confundat cu Selim, Bine, Bine, bine, bine, bine, ai fost de față când acuzat-o, a leul. Allah fi laudat, am fost de față. Minte, n-a fost, erau numai ceșetorii leul, eu și Camila mea. Ba eram! Ba nu era! Ba eram! Erai sau nu erai? Nu era! Eram! Doamne. Uite ce e! Eu nu admit noi încurcători. Nu există proces fără martor. Era! Am hotărât și gata. Trebuie să fie un martor și în procesul ăsta. Martor continuă. Ce să continui, domnule judecător? Ce-ai început? Păi am terminat. Ce-ai terminat? Că mă cheamă benav de la zest! Nu e zis. Asta nu are importanță. Cum n are? Dacă Tatăl meu, se limbe în amdu la apermilor, cu Taci, Adați! Taci! Bine, continuă. Nu vă supărați. Să continui să tac sau să continui să vorbe? Amândouă. asta vă spun. Spune unde a, unde a fost împușcat leu, pe teren militar sau pe teren civil pe amândouă. Labele și coada pe teren civil, iar Asta nu se poate! Am spus odată. Ori pe unul, ori pe altul. Dacă a fost împușcat pe teren militar, despăgubirile pe care trebuie să le plătească acuzatul sunt de trei ori mai mari. Ala, ah. fie laudată. Dacă e așa, leul cu coadă și cu vânător a fost împușcat pe teren militar. Am văzut cu ochii mei. Dar da, da. da. da, el nu a văzut. N-a fost acolo. Acuzat da. în concuvânt și dublez, triplez despăgubirele. Deci, Leu a fost împușcat pe teren militar. Acuzatul Tartaren din Tarascon este condamnat la 2.500 de franci oh. de spăgubire și... Oh. 2.500 de franci? De unde să iau? A fost o judecată netreaptă! Pentru insulta tribunalului se dublează despăgubirile! Allah fie laudat! Ce judecată înțelea! Am avut atâtea de spărgubiect de plătit că trebuie trebuit să-mi vând și puștele, și carabinele, și pumnalele, și cortul, și trusa de medicamente, și conservele. Nu mi-a rămas decât Blana, Leului și Camila. nu ați mai vedea-o. Nimeni n-a vrut să o cumpere. Blana am să trimit la Tarascon. Hm. Vezi ce o să râdă de mine am vânat un leu atât de preplatit ceva mai târziu, iată ce s-a întâmplat la Tarasco. <trui> <trui> Îmi place orice care floare Și cea de tâi și ce de E, mai trebuie pus în rețetă ulei de parașină, așa. Cu toate eu am băt la fel Cu trandafir cu mușețe ei, ei, ce să zic, ce zici, ce zici? Ce să zic? Despre, despre, despre eveniment Care eveniment? E cum nu sau știi, că asos -o, asos -o, asos a venit azi o minunată blană de leu. E. Blana unui leu uriaș împușcat de tartaren în munții Atlas. Nu, o mai spune. E, Da, e, și se mai spune că se întoarce în câteva zi, câteva zizi, câte, în câteva zile. De primit în triumf! Păi chiar ne întâlnim diseră la Coco, la Coco, la Coco, coco, coco cald să hotărâm cum va decurge ceremonia prim da, da, primirii. Da, da. da, da, da. <laughs> da, da. Deci, atent... ha, fost... triune... hai? Hai? Domnilor, do domnilor Dar ce-ați uitat hai, hai? Dar nici nu putem să ne gândim O primirea lui Tartaren Încununat în în <cute> Încununat De glorie Fără să-i ținem un, un, un, un discurs da, da. <laughs> <laughs> Cred că cel mai nimerit pentru asta sunt eu <laughs> <laughs> Ia spune Ia spune <laughs> Bravo, nono, bravo, no, Bravo nostru, ta-ta-ta, tartaren Cucu, cucu, cucu Curajosul ne nostru, ta ta ta ta ta ta Nu se poate să-l țin, meta, Ar durea prea mult. Vi vise pa vise vise Că lungesc puțin cuvintele, se poate repara. Da, atunci când cânt vorbesc perfect. Da? I-aș putea ține un discurs cântat ne întâlnit, le-ai nimicit, gloria ai cucerit și ai revenit. Astăzi, în sfârșit, bifi fi fi fi bi bi fi bine. Veni! <gri> <gri> în timp ce la Tarascon se pregătea primirea, Tartaren fără o le în buzunar, o porni pe jos de la Milianach spre Alger, urma de că... Plecă! Lasă-mă singur! Am nevoie de tine! N-auzi? Du-te! Nu vre! Max! Max! Max! Știi cum să uită la mine? Cost din fire, Tartare încerca să o Că mi regăsi. Aruncă după ea cu pietre. Că mila l-ar tristă, trist, dar nu pleca. În sfârșit, după 8 zile de drum, Tarasconezul, prăfuit și rup de oboseală, văzu în depărtare orașul al Cer. Nu se poate! Nu pot intra în oraș cu pactul ăsta, după mine! Să mă ascund într-un șanț! Cautano i medici! Ha! Ha l'autodinante! Tutte invertendo, tutte! Ha scappato! Uia! A Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Alături de capitanul Barbasu Tartarensul lua rămas bun de la Africa Deodată pe chei apare în galop Camila Dar ce fi cu Camila asta? Ia adumitare, dumneavoastră tartaren? A mea? Niste cum N-am văzut-o viața mea Nu o cunosc Uite cum întinde gâtul spre noi Mie milă de ea, am să o iau pe pun. O să ies pe punte, cum apar, o mi l-a să mă lingă. nu pot să scap de ea. E sfârșit. Sunt în trenul de Tarascon, mă-ntorc acasă. Bine cel puțin că am scăpat de pacul de Camila Mi-a pierdut urmă la Marsilia Ia uitați-vă, ia uitați-vă Ce e animalul ăla care a după tren? Eu Camila, ce la a largă? Camila? Pacul Nu Numai asta lui sea Și eu care vreau să intru în oraș pe simțite. Banul mai am harmele ne-am vândut Lei n am împușcat Am trimis din Algeria o biată blană prăpădită și pe deasupra, mai intru și cu corabia asta de șertului după mine. Toți tarasconezi o să de mine. Peste un minut intrăm în tarascon. Doamne, doamne, mai de n-ar fi nimeni la gara. Tarascon, trei minute! ce shit, shit. Iată eroina noastră. Și vă treaște cartara. Era cartara. Și mai e asta. Treiaște o mortor de lei. Tanto, tanto, chi va asta, galere ăsta, cavaler de loc ca să audă mai bine când țin Didi, când țin, când țin eu discursul. <gângătă -s> Viteaz întâlnit, lei ai nimicit, gloria ai cucerit și ai revenit astăzi în sfârșit. Fii bii bii bii fi bibi bi fi, bii fi, bii fi bii Darascolul neutrag. Bravii mei tarasconesi, bine v-am găsit. Iată, iate și Camila mea. Ai un animal nobil. Ia m-a văzut-o morând tot slăie. viteaza Camila <gătă -i> Nu, nu, nu, nu, nu, să nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Ați ascultat Tartaran din Tarascon, dramatizare de Elsa Grozea după romanul cu același titlu al lui Alphonse Daudet.